اوای یو د دینه سارا 30 دین شهنمراد دی دنا سارا و دین دی اوای نه سارا ان دی دین د دې لولي کتاب کتاب لولي چې یو په وقته حق دی دانګي کتاب لولي کنا سارا په وقته په حق دین دی دانګي وای اخر کینو یی کی او شان نه نه د دی دانګي وای د دیوا بیان دی ني شه الله په صلیمو کې دفتر مندا قیامت کې باکه کې خلاف کوي دا غي خباستون ذکر کئ اسوم دي ظالم دا چانه کی منی کئ غره الله علی جماعتونه یاد کئ شي په دي کیند الله او کوشش کئ پران تعمیر ان منه ایماره ته به ذکر الله باندې دسی وې جماعت پدې نه و چې چتواله ننړکې اباده کئسته جماعت اباده پدې ده چې حق ورس ته راوړي طالبان مپره جماعت مونخه جوړ کړی اے به کی مسلمان جماعت نہ بند شي نو جماعت کی موز مکروہ تعظیم دی موز په حرام دی د پختانو جماعتونه دي سم وخت سره ای دے نو دی ای را وختونه دي آیا کی اشکار دی زړه غي جواب کوم آینده دا انکو بیان کوم اغلما صیغه دسمه مطلب دا دی دوی ظالم او صوب دي د جومات نه خلوت او بول زکیرا دی و من ازلمو بمن افترا علی الله کذبان اغلای کی دما نه ده لوی ظالم مفتری الله ده او بول زکیرا دی و من ازلمو ممن ذکر بیات ربی واردا نه لوی ظالم دې چې قرآن نه مخړی نه ترا دار دی چې سمې تقدیر مانا حسین شو یا زکیوی لوی ظالم ده بزکیوی لوی ظالمه هغه ده چې قرآن نه بول چې قرآن نه نو ازمو سیګه دې متاسېل سینیش وو ز در کچی کتاب دی البرهان اگر غن جوابونه کړی دي نو یو جواب دلاند ته کې چې انواع غن دي یو قسم خلق دي چې منی کول کای پلار یې خړای منی کای د کور نه منی کای په دې معنی نو کې لوی ظالم کومه معنی ده د جماعت کې منی دي دا خلق دروغ جوړی په دې دروغ جوړون کې کې لوی ظالم سوږي چې په خړای جوړی پاغه نووکه دې ظالم هغه مخ اړي کتابنه د حقنه خلوې ظالم پدې مخ اړول کې هغه څوک دې چې قران نه مخړي نو ازلمو پدبار نه نوایيږي مانينو کې چې مر کوي د وسره دوه نه مر کوي د لارې نه مر کوي د کور نه مر کوي د وطن نه مر کوي پدې منو کوم چې دوی ظالم څوک دې دوی ظالم هغه چې جمعه ته مر کوي چا دې دا هغه ابو الاعلام او چرای دی مراد دا ویني ظالم مراد دی لوی ظالم په دنیا کې په منکوونکو کې چې د جمعات نه خلق منکې مشرکین او نبی اسلام منکړو اسوګده ظالم دا ځان چې منکې خلک جمعات نه د الله نه کې ادول کې پدې کېند الله ا کوشش کوي پرانوالې پر داغه د جمعات نه منې کول د جمعات روانې ری دا نقصان نشینه لرا چې دنسې دیتا مگر پیارا مطلب دا اے مؤمنانو کوشش وکي چې دا غسړې ختم تې کې دې ختم کې حلاږي کې تباہی کې دله نقصان روسی معنی دا مؤمنانو ترغیب دې پېستېات او تهیو کې ادې لبه په دنیا کې رسوای چا چې طالب جماعت نه منې ک حق پرستې تقریر نه منې ک لاون جاي مقدم کړي دی خوای دنیا کې شرمې سوق نه دی بهو شرمې چې دا قران مې منې کوي لهوم فی دنیا کې ژوند دیلدارای دنیا کې رسوایی خوای به ذلیل او رسوا کی ولهم دا جرمجور مکه کې دیوار ځای کې زکات جمعه ته مې منې کړي تقرې مې منې کړي دیو جنا لهوم له مخې راو دي دیلدار رسوایی ا دیل دې عذاب دوی په دنیا کې او اخرت خدای بلوی عذاب اخرت کی چا کی او حق پرست حق د ویرانه نه مری ک لهم فی دنیا خیرون دیل زده دنیا کې ذلت ولهم فی العذاب آخرت اخرته عذابون دیم دیل زده په عذاب له دنیا کې به شرمی کوټه تا تلم ما درې دې ټین کړی ټیکټ مې بیاځ واغ چی خبر شو چې دې کو زیو وسه ما خام رستی تقریر را لکھ وی تقریری بنات که ماکی با مناظرہ کن نمائی پس ٹھیک دا سوال جو آئی ما جیر را لکھ وی تقریری بنات که مناظرہ وکیو مائی خام مناظره تا ماستان گرانی ممبر پوتر یو مولا را گئی وی اول مناظرہ ومسرہ پریزی ککی مائی پس ٹھیک بکن که تو صال که خذو کن مای تو که صال که صال که تو تبا ده کمی ریاضی صال یو ریاضی ده ارسوفی صاحب رست ده ایو ابن حیثم ده پا دارو که ده اغیی بیل بیل رسول ده ریاضی تو تبا ده کمی ریاضی ماسر خانس که اولا ملاقه دشن، چیزی لیسولی ایمون کو کده ندی کری منطق که نمنتقلې ما پوری اکمن کولی په ما کولی ما نمنقلي خونره کنه نه ما د بل قول باندې نقل کې په دلیل کې فل قضايب جوړه ایسې لال وقت جوړه یا ومنقلي دې نو دبل اقوال به کوم او نتیجه هم به کوم یو ایمن دې دنه وکړي پیر صاحب راي میا شه پیاوې ها میا څېبرایې دې حدیث کې کلام کې ما حدیث نو ماخله د دې فن د زماره کور فن دی د قران او حدیث هغه څاڅه د کور فنونه کیږي چې از بهې کې مونږ نظر نشي کولی نو ما سره په حدیث کلام کوي که په حدیث باندې پوېګې نه او د حدیث په نوا پوېګې حاکم علومه حدیث کې زہ حدیث 50 سنوازې خپل فری دی تا تاغه معلوم دي زیاته بیان کوم ته په کم, کم نو ایوه ما سره کلام کیږي په اني چې ځو خلکو مقتي کړم زه دا مخرو کولار دي ما خلکو ته تقریر کولو ما مرګم ما تقریر شروع کوم پدې تقریر کې تماکی اولو چلی دي زما له سټېچو مې سه اموصل موصل نومي بلامو سن من د دې ځانته زماره کورسای د لاندې کې دي. انور د ما د سټیج باندې ګټولېږي. پولیس پای راغی ما دوی بس ک کنه ټوله ځامې ده سریشي. خو یو کوم روغه راکنه. ااګونه شروع دي تقریر بس ک غنی مرشه ما د ځای ور ور مرش تلاش کوي واخ کی زماري شهدار آلته واخ کی مه میجر پولیس راغ غاوله خلکو دې مونږ دیم نه کړي تکلیف بنه کې هدا تکلیف کو سخته ماشالله وځایو غټانی ته ذبوت ما ته دا و ما په چا دا و او یو چېایوشت مهه ترندار مشتم نه ترندار پولیس شتم او چایشتے مائتا او ماسنگوشتے مائتا آمان اولیل نخائم تانی سقوی تاب آمان خائم مکرد او کانا تانی دار پلسشو بیان راکا مائتا بیان دار او مائمان پیجنی او مائمان پیجنی او زماری سدار راگیا دیس پی او در دورتا ایس او در در تانی دار ریان شدد دا ملیانی گرفتار کر مخاذفین رالا او طول پیلی ما یې ګیمه لاوالو کوم دربان نه ما باندې وسوکو پدې داو کې مې نه کوم حکومت نه پدې داو او البته دوي جمعې په تقریر کې د حکومت تفی پروسه کاری لړم سکم ته کېږي تقریر مې وکړه ماته وی لګ دی وکړه دا خلف ندي ختیب شوی ما چې ما کې زور نه تاسو په ګټو یشتل اته ز کمزوري شم نو اوس را ته وای مونږ په تقریر نه او میا سه بسنګ زلیلته زنه تاسو کنا میاسه چې کولی دي سويرو مو سويرو کنا هغه نور هیڅ شي څه کار لا لري او قبل موسم کې او لا بسو بسوالو کو ترکه هغه نو سيد لا نه راغله او بلون دلاندی راغله ما د ښځونو لري کوم دماتې کومه خبرونه نه زنه سماتيو کوم چا چې دلاندی د ټرک د بس چا چې رسوا کړي دلې کړي ما شي دا غنوا وره زه خبرم نه زمو مو خوکارد نه اې د مو خوکړ او کار د الله دی اورفي ته مندې چې غوغیر رکیبان اواز یې څنګه کم نه کونه درستي ګدار مې خوکړ واسکل کار د الله نه باز خل کوئی فلانه په مسله کمزورې زموغه تاوان څه کړي واله ندی په لري په ګاټو نه دېشته شوې کور نه ده تا لشه و بدنام شه نه ده فقوي پني دي شي نهغه ته ګنا نهشته سوسی سوسينه دا هغه ده دا واغه سره وږي پدي مساله کياغه پدي ستاوان کړي سګټ لټېلي ديلي سجن دين تیر کړي پدي باندې لهو فد دنيا خير جن خپل كار نه لرم هغه ټول راله ماته جي مون ته دعا وکړه او دا سي زريل شو هغه دا چې نور محرکات د زما یو خاص شاګرد دی اوس عمر د خاص و پر موږ ته چاوي مرز پرې کېدلې د دعا کومه هغه ما اورته ویلی چې ظالمانو شرم کړي دا قران د شمن باندې هدف په دنیا کې راځي غیر ساقي لهون دنیا کې ژوند خدای وعده کړی دی چې څوک د قران خلاف کوي ځبې ځل رساقوم زه ګل کوم نور شرک او کفر نه دی ویلي چا چې حق پر کول د قران داسبرونی د قران مقابله وکي دای دي سر الله په دنیا من ازلمه دي لا لوی ظالم دي لوی ذلیل او رسوا دي ولاهم عذاب عظیم الله لرا اختیار د مشق او مغرب دي د ديسمانه د دې دا معنی چې ظالم دي جماعت نه منی کي نمل تو فراح زکه مشرطلارې پاکستان ته او کومغرب ته لړ ایران ته وایه بدله زاید هر کئ چې تا د الله پدین باندې ننگ وکاو غره ته وکا ملک خدا تنگ نه سپای غدا لنګ نهس د خدای ملک تنگ نه فقیر انشل نه ده په پهګینی سره کال کیږي د غزنیو عالم دلتا کې شاگرد پاتیشو زمون کوټه کې د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د مجبری وطن ته چلاه مساله شروع هغه د غذنی نه را روان کوواله او د کابل په بازار کې فېدې ولې پړای چورې ور اخی او مجان فتو کړه هغه د کټاباز دا درسلام علیکم دا د مقرم مولا دا نورو نمونه ځکه نه کوم اسنه چې ټکنالوژی نه اسنه هغه و چې د دې نیک نه درخل نه خدای د دربار کې او اگد غذنی عالم عبد الله سره د قضیده پال پکنا سر تور سر پهاب لیکي د کابل نه مهاجر سي امرسر کې باشنده شه امرسر کې داغه اولاد نواباند یوس لاهور کې دغه بنگلي نواباندي اولادن دور متبرش د لائل مجه کو المغرب مطلب دا ده چې دا سره وایي چې مامتی بیزي ملکه خدا تنگ نه سپای بلال نه نه دا خدا مل تنگ نه د استاد په شه نه دي زه سړيه سمبالي کوي امام له تي دلل المسکه زګ متشدد کړو کته منکړي پاینما توالو دا دې طرف ته ځاتاله ويقینا الله فراف ده فراف ده اللهبا خبر لرل کی او په استاپامل مؤاخخل قط اجما دا وکړه دا د لوی ریسه ذکر کړو واسع بنسبت بندا او علی بنسبت خپل ذا څه په کار پوي او تعالی بدرکم وقالو سبحانو سبا سبمه تعالی دا چې الله نه زوی نه ایب نشته او اي ديولي دي الله نه ایب او جواب سبحانه پاک دی الله دې جزنه نه ای سکنی هغه سوتني چې یا په اصل کې ایجز وی لکه بادشاہ رسیدنی شي نونه ای بونیسی یا عریضی هغه اجز اجذراہی لکه امام به ودوسه شي نو الله پزا که اجز اصلي و سنشي یو جواب بللن ما فسمات اولاد که مختيار وګرځي نو ده الله ده مملوكيت نه وو دي اوه مختار شي بلکه الله لدا تابدار دي برانا او کتا کاغه مختار کی ناغه و بیا محتاج آبوجی بعد ذمہ دار دین تا تنو دین دین جواب ټول الله ته ریتابدار کچر خدا مختار مخ्तार کی متاوی دارانه بخاری شي هغه مخ्तार شي د ماشنا پیدا کړی دي اسمانونو علاج مکیوالا کله کې بدی د بدعت نه ماشنا بدعت هم بدعت زکوې چه دا شکل په زمانه د حضرت کے نو یا <سؤال> <سؤال> <الماضاي> دا امنو یا دا شکرنو یا دا تایند وقتنو پیدات پا دیدر کثم را دی کلو چه دامی پیدا کولن زمان آئی نو پیدا میکرن وزا جس شم نائب نیسم یو جواب سبحانه دویم جواب بلو بل ما سماوات اولاد دویم جواب کل اللو قانکون او سرورم جواب با دیو سماوات اولاد ادا قضا عمرن کلتی کئی یوکار نوائی اغیط شنوشی نو نائب پیسا کون فا اکون سر کئی جواب دا پینزم جواب گلے زرزر ورکرو ولن الفاظ کے سور مختصر از سور بہتر جواب گونے تا توای دخضای نائب نوخضای کی عجز دے تا تا نائب یونی سو؟ تا توای دخضای نائب نو دے دخضای مختاج نب خلاس تا تا وای د خدای نائب نو د دې الله تابدارانه بچته دې اوس محتاج تا تا د خدای چې د مخلوق ته پیدا کوړي نو هغه نه نائب چې اوس تول نه پیدا کړي یو مځه اعتراض اوای چې دا مصالح ده پیغمبر حق دی یاراو رین ته مو د دلیل <سؤال> موجدا داوږو ویلو خلکو چې په قانونو پشانو نه دی دی څنکه دی کوي نو داوږو هغه په قانونومدا کول هغه دا کارونه کول او هغه په دې منزل روان مثل مه نه پشانو نه دی دی لکه دای چې وای د الله نایق نوغه قومون به ایمان دغه سویل هغه به وی د الله نایف ده او دا لا سره معین شه هم رنګ دي نو دې تشابهات برابر دي یو دي مشابه دي یو دي زنون دي دې په خبر کې اوازه کومه آیتونه هغه قوم لرا چې کین کوي ذکر کړ سو چې یقین کوي نو ته دا بیان کا واضح کړم درلای آ قوم یقین ناری ان سن دغه شوبات او شو مساله رسالت ولې ګل را پر بالحق پر بالحق مقابل باطل زیر او رکن که سوچو منی آیا نظیرن یر او رکن که و لا تسعل گنمانی مفسرین کئی پیر بار دی قرآت مختلف حسرہ یو قرآت جزم دے لا تسعل او لا تسعلم قرآتے حتا پوسمو کو دحالت دو دخیانو مطلب دا اہم دا پوسموګو د حالت معنا یو قسم تعدید دی هغه د دې پلاران چې جهانم ته تري دي نو دین داته پوسموګو ته پلار دي کم زايدي بد بوګونی یعنی په ابال کې د او کو اولاد توس ال د پول باندې کولی تا نه چې جهانم ته سو کاله بیان نه پیاو سریو نمنل او جانم تراغه نته ذمہ دارني معنی دا تپوز بنيږي کولتان د دودا خانونا چولې لې رالو تو ذمہ دار د بیانې الا عام عامده مخاطب یو نده پیغمبر نده اوریدونکیا تپوز مو کو د حالت ته موجه مانو معنی څه خدای ته کم سزا مجرمانو اور کای ها ادارې ته پوز مو لا تسأل تپوس دنيشي کوله تپوس دونغ ریسستانه د حالت ته مجرمانو دا غي ته کوم سختی ده نو ته دا غي جواب نشکولې تحويل دی وکسم ينه اغاي له کوم عذاب الله ور کوي نو تا دا غي تپوس انکه ډېر لوی عذاب ده ما رو دا غي تپوس موکو اغه کوم مصیبت کړي ما نه لا تسل تزمدار یا تپوسنکلی شستانا چه زمین ده پرالان و سا حالت ته و دا غی حالت مانا تپوسنکو اغی جرلی مصیبت کینی چا چې دا اعتراضینا کلیو دا او دا غی حالت جرل ناکارا دے لن ترزا خطابتا او چرے پوشاد بنیشی تانے حود او نصارا تراغی چی روان نشی پا غی طریقے تزانتا مواحد وائ هغه ته ته نور جماعتونو دلران او پېچا بي کو لا سي سټه په بده نو خوشالي دي علاوه په خوشالي چې ما جماعت ارشاد کوي د سنت په خپو شيخ زتاسره شن جمعيت کې شن چې څوار سره شې و نه تانه خوشالي دي په تا ډېر دی که خپل ځکه جماعت مرګري په قران کله پويږي کاغې پويله نه غوي به بل نوم پزان کې خو دا هغه به بل جماعت جلسو ته تله په دې نوښه لېحیتانه اصل دشمن تاغني پنچې پتہ اعتماد نه تل نن ت نن الله داخل کړي دا په صرف دلن معناولې کړه د استمرار هوتہ کی نور موليان تا نه چا نه نوښه لېده سو pore چې دارات اسکات کې نه ناست ملتهم سو pore چې د عاقر سنت سو pore چې ختمون نه کې مړو په سو پوری چې د ګر الله نظر نه اځي نو کری چرې نو خوشاله دي درنه اته مانه به خوشاله شي ځکه مومينات قسم تهدید ده رب د بخته ته قران خونه ده دوست کنه تا قران له څه نو ته بداسې دا غیب پر سمورواج نه اماده شي نو تا ته خپل نه وي وا اذا ته الله بیان هدایت نه دا آیت بیا راضی سورت عمران کې زبر دي دا اورو ان اکروان چه دغه حالات په څه په دغه نه چرایته بیان علم بیان تا ته بیان دی دلیل زاغه نو نبي تعالی څو دوه سمووین عذاب کړي ته و بچ نشي نو بیا موږ جماعت نه لا ارشاد ویي سننه مترودین فلا په خور کې ګرځي وای جمعیت شاعت توحید جوړو مترودین مترودغه چې ماش لري جماعت نه نوي هغه جوړ دې تر راګه ماشي بلخه دې شاعت نه وته کلک توای خلوت ما دا چاوي مې مترودین کار نه شي کوله مذھورا رټلشي مترودین رسول چې یو دو درې لړ دې منډې تر دې وينه څو دا د قرآن جوڑ که کلا جمعیت جوڑ که مطردینو نتار نکی آغای ایمان پیسا دے آغای ایمان اتدار دے آغای سا دین کنه بیان کڑی او د جنن سریفتہ لگی رنگ را بی بین حال مقرس حالت او گورا اینو تا پوست نرم کو انا اثار انا تدلو علینا زمان آمال زمان منزلات کی فنظروع بعد انا الال اثار زمان عمل توگو ایک پده پرزنس کالا که که منگ پیجماعت کی شامل شیو منگ چانا اوڈ گوختی چند دم گوختی منگ قدر ایو مسالوہ منعر چی خوان ده ایم فراموش کرده نور علوم منگ ارکلو اللہ حدیث آر کے باہر باہر بھی یو دا کتاب دے زمان عمل دے منگ دا آر سپری خدا ترکت اللہ تول عزا جمیعن الرجل الوسیلو مون لات منات توی خوزی دنیا افتدار زمون خدا یو کتاب و خجان تی یو مسار خلکو خلک و راڑیو وردي وردی گتون وردی رنگون بدلی که مادرساله کتاب او دی کلی که اتن تا نشم خیلی دا قرآن تنظیم نیشتی د جماعت اصول نیشتی لن ترغا دا په خوشحالی گی اممممممممممممممممممممممممممممممممممم باب ختم شو اګه څنګه ټول کوم کتاب چا غایته پیغمبر مې راولې ګورلې دې کتاب لپاره مناسب د اصول حق مناسب مناسب د یعنی عمل پی کوي مناسب د اصول یقین کوي په قران یقین کوي په پیغمبر یقین کوي په الله ازو چې کفر کې قران په محمد نو دغ د تایان ای اولاد د عاکوب یاد کوې نیمتونهزما چې ګړمی او په تااسسو اوغېړ په مخوقات ت خپلی زېته تممه کې بیاره دپاره تسکیل ځان بکې دغې ااد دا ددن نه چې بدلب وونه کې نکو کار بدار نه شه عقببول بنی شي د نفید یا فاده بهو د دپرش نه بعض د دا شي تلون دنیا بعض ذکر شو نه دا مخرانه اشتونسته شو دا او وشو به تنویر کو مېن مېنکي حالت اقامې لري کوم او دال کيا حالت بربند کوي او او مومنان ته تهدید ته خبرده م کوي د هر قسم اسلامی کې څټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي ایوب اسلامی کې څټ مرکز تقی صحوانی بازار شاته پېخور خار